тільки чоловіком. А якщо Софію Дана називає мамою, то це тому, що вона її свекруха. Дана нікому не розповідала неймовірну історію свого народження, падіння і спасіння, яку сама дізналася з таким запізненням. Не говорили й про те, що у неї була сестра-близнючка. А ті, хто знав цю таємницю, вже перейшли у інший світ. Уявити тільки – як би перемивало село кістки покійній мамі на тато татові Дмитру і Димці. А Дані цього не хотілося. Вона любила цих людей. Вони були її родиною. Арсен приїхав на початку вересня. Мав би раніше, але перед самим Берліном отримав важке поранення. Тож чотири місяці лікувався у шпиталі. Ще на два тижні затримався у Києві. Йому запропонували посаду перекладача при військовому відомстві. Довелося пройти певну процедуру перевірок. Хоча що ж його перевіряти? Чотири роки війни з трьома капітальними ремонтами після поранень? Хіба це не перевірка? Хто знає, може, саме блискуче знання кількох мов, у тому числі німецької, допомогло йому вижити у цьому кривавому побоїщі. Такі тлумачі й тепер у повоєнний час на вагу золота. Відпросився на тиждень, сказав, що треба забрати сім'ю, дружину, сина. Михайлика ледь не задушив у обіймах, а про Дмитрика навіть не запитав нічого. Підняв малого над головою, погойдав, чмокнув у голу п'ятку, аж той засміявся, бо лоскітно, мабуть, стало, і поклав назад у колиску. Певно, кольнуло Арсена у грудях, бо хоч Дана і не обіцяла при прощенні чекати, але ж так припадала. І ті сльози, Хіба вони не казали більше, як слова, а вже ж кольнуло. І різонуло. І запекло так, наче ще одна коля пройшла за міліметр від серця на виліт. Та нічого не сказав. Навіть здивування не видав. Не дружиною ж її залишав. Але підступити ближче до Дани не насмілювався. Першого вечора став на порозі кімнати, сперся на дві рок, подивився, як вона годує Дмитрика. Засоромилась, відвернулася і мовчки повернувся назад. Спав з Михайликом, який аж не тямився від щастя, існувався скрізь за своїм довгожданним татком, як нитка за голкою. Едана відчувала. Арсен чекає, що вона зробить перший крок. Мовчить і чекає. А що вона має сказати? З ним і затишно, і спокійно. Його кохання не опікає гарячим болом'ям, не збуджує у жилах кров, не мучить ревнощами. Воно як оце лагідне вересневе сонце. Вона ніжиться під його теплим промінням, але водночас аж не тямиться від траву за Юрка, з нетерпінням жде ночі, щоб худчіше мчати до нього, переконатися, що він живий, щоб нагадувати і обцілувати його, а потім самі палати згортати у його обіймах. Залишала маленького з мамою, висизала з хати й потай, щоб ніхто не бачив через поле на хутір. Юрко дивом не загинув, коли у схороні розірвалася граната. Хлопці вирішили прорити від краївки боковий тунель, що мав закінчуватись аж за Галявиною, у Гущавині. Розуміли, що рано чи пізно їхню підземну схованку можуть викрити, тож і готували запасний вихід. Не встигли. Але той вузенький коридорчик, проритий ними, і врятував змії Бора. Він якраз зайшов у нього, Хотів подивитися, наскільки він продовжився, коли біля самого дуба почулися голоси. У Криївці відлунювало кожне слово. Спрацювала слухова система, облаштована у стовбурі дерева. Надії на порятунок не залишалося. Один з повстанців вихопив гранату, поклав її під голову, висмикнув чеку. Другий ледь встиг чинити так само. Вибухами рознесло Криївку. Присипало вхід до бокового тунелю, тож стрибки не помітили його, забрали трупи, яких так і не опізнали, бо голови було спотворено, і повезли селом. Можливо, хтось із сільських і впізнав своїх за одягом, за якимись особливими прикметами. Але ніхто не підійшов, не видав свого болю, поніс його додому, щоб уже там, за зачиненими дверима, викричати, випликати. Опізнати рідних перед стрибками означало б приректи на каторгу всю свою родину, навіть маленьких дітей. Юрко вибрався з-під землі уночі, із рваною раною на обличчі і потрощеною лівою рукою. Стікаючи кров'ю і час від часу непритомнюючи, доповз до хутора і заховався у шопі, де вже одного разу рятувався. Там його і знайшла Дана. Цього разу на те, щоб відлежатись у сіні, навіть надіятись не можна було. Тож, як тільки Юрко трохи оклигав, взявся однією рукою копати у шопі погрібець. Прилаштував над ним ляду, притягнену даною віддимченого льоху. Дана ж прикрила нову схованку сіну. Вдень Юрко лежав у цій тісній краївці, а вночі Дана відсовувала ляду, і він виходив на поверхню. За літо рука майже зрослася. На лівій половині обличчя залишився глибокий рубець. Треба було вибиратися з хутора. Ось-ось на нього могли прислати колосного трактора, щоб знести хату і зрівняти все обістя покійної дибки із землею.